Thank mm -hmm. you. Capitolul 22. Parabola nunții fiului de împărat, dinarul cezarului, cea mai mare poruncă din lege, Mesia, fiul și Domnului David. Ext. Și răspunzând, Iisus a vorbit iarăși în de zicându-le, Împărăția cerurilor a semănat-o sau omul împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slujile sale ca să chemi pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte sluși zicând, spuneți celor chemați, iată am pregătit spățul meu. Juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă, dar ei fără să țină seama s-au dus, unul la țarina sa, altul la neguțătoria sa, iar ceilalți punând mâna pe slugile lui, l-au bagiocorit le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea s-a umplut de mânie și trimițând oștile sale a nimicit pe și aceea și cetății lor i-au dat foc. Tălcuire Ca și pilda viei și această pilda arată nesupunerea iudeilor, dar acea pilda arată moartea lui Hristos, iar aceasta prin veselia de nunt arată învierea lui și mai arată că aceștia și mai rău au greșit decât cei din pilda din tâi, că căci ce aceia i-au omorât pe cei care le cereau roadele viei, iar aceștia, fiind chemați la nunte, s-au făcut vărsători de sânge. omul împărat îi se aseamănă Dumnezeu, că nu se arată în ce chip este, ci în ce chip se cuvine a ni se arăta nouă. Deci, pentru că oameni muritori sunt împieni supuși neajunsurilor omenești, Dumnezeu ni se arată ca un om, iar când umblăm ca niște Dumnezei prin har, atunci stă Dumnezeu într-o adunare de Dumnezei. Iar dacă vețuim ca niște fiare, ne ni se arată ca o panteră, și ca un urs, și ca un leu, și face nuntă fiului său, adică împreunând cu el tot sufletul cel frumos, că mire este Hristos, iar mireasă biserica și sufletul cel răbnitor. Iar slujile care sunt trimise mai întâi sunt cei din cu Moise, cărora uni s-au supus evrei, ce au amărât pe Dumnezeu în pustie 40 de ani și n-au vrut a primi Cuvântul lui Dumnezeu și veselia cea duhovnicească. După aceea s-au trimis alte sluji, prooroci, dar și dintre aceștia pe unii au omorât, cum au făcut cu Isaia, iar pe alții au pedepsit, cum au făcut cu Ieremia, pe care l-au aruncat în groapa cu noroi. NOTĂ După o veche tradiție evrească, profetul Isaia ar fi trăit până în timpul regelui Manase care, cu toate că era generea porunci să fie tăiat în două confiere strău. Această tradiție a fost primită și de biserica creștină, care îl prezunește pe Sfântul Proroc la 9 mai. De suferințele de martiri ale prorocilor, pomenește și Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei. Continuarea tâlcuirii Iar cei mai măsurați, cumpătați, în sau lepădați, lepădat, unul dăcându-se la țarina sa adică plecându-se la viața cea iubitoare de trup și de sfătată, căci nu este trupul fiecăruia, iar altul la neguțătoria lui, adică la viața cea iubitoare de câștig, căci neguțătorii sunt neam mult iubitori de câștig. Deci ne arată pilda că cei care se leapătă de nunta cea duhovnicească și de împreunarea și o spățul cu Hristos, cel mai adesea fac aceasta, fie pentru dulcețile cele trupești, fie pentru patima iubirii de câștig, iar aici numește o spățul prânz, iar în altă parte vorbește de cină, nu fără de socoteală. Îi spune cină și spre seară, arătând că în vremurile de pe urma săvârșit s-a arătat această muntă, adică la sfârșitul veacului, iar prânz este numit fiindcă și în veacurile cele dintâi s-a descoperit taina deși mai umbrit, iar jungi și cele îngrășate sunt așezământul cel vechi și cel nou. Căci cel vechi se arată prin junci, că gerfă de globitoace avea, iar cel nou se arată prin cele îngrășate, în grâu, căci pâini aducem acum la jertfelne, făcându-se acestea din grâu. Deci ne cheamă Dumnezeu să mâncăm bunătățile și ale Scripturii vechi și cele ale celei noi. Dar și când vei vedea pe cineva că tălcuiește descoperit le de cuvinte, cunoaște ca acesta, dă pe cele îngrășate și cel care, descoperit învață, rănește și îngrașă cunoștință pe cei necunoscători. Dar cum îi cheamă pe cei poftiți? Căci dacă erau deja poftiți, cum iar și cheamă? Să știi că fiecare dintre noi e chemat din fire la lucru cerbun de către cugetul nostru, care ne este dascăl firesc. Dar Dumnezeu trimite și dascăl din afară, ca pe cei care au fost chemați în chip firesc de cugetele lor să-i și aceștia de afară. Iar împăratul a trimis oștile sale, adică pe ale romanilor, iar aceștia i-au risipit pe iudeii cei nesupunși și au ars cetatea lor. Ierusalimul, precum spune și iudeul iubitor de adevăr, Iosif Flaviu. Notă. Iosif Flaviu s-a născut în anul 37 după Hristos, până când parte din aristocrația evreiască a fost luat prizonier de către Romani. În timpul prigoanei asupra evreilor din anii 66-70 după Hristos, mai apoi a devenit cetățean roman și s-a stabilit în Roma, unde a scris cartea sa istorică, războile iudaice. Text Apoi a zis către slugile sale, Nunta este gata, dar cei poftiți nu au fost vrednici. Mergeți deci, la răspântile drumului și pe câți veți găsi chemații la nuntă. Și ieșii în slugile acelea la drumul, au adunat pe toți câți au găsit și răi și buni și s-au umplut casa nuții cu aspeți. Lâcure. Fiindcă că slugile trimise mai întâi, adică cei împreună cu moise și prorocii nu i-au supus, atunci trimite alte slugi, adică pe apostoli, care îi cheamă pe cei din păgâni care nu călătoreau pe calea cea adevărată, ci erau dezbinați și risipiți în căi și în învățături străine iar mai vârtos se aflau făgânii la răspântile drumului, adică în rătăcire multă și nepotrivire, căci chiar deseuneau ei într-unele, nu pe calea cea bună o făceau, ci într un rătăcirile lor, căci învățăturile cele rele pe care le propovăduiau, nu le primeau toți în același fel, ci unii într-un chip și alții într-altul. Însă nu cumva este mai bine a înțelege și așa? Drum este și viața și viețuirea fiecăruia. Iar răspândiile, adică abateri din cale, sunt învățăturile păgâne, linii având căi rele, adică vieți prihănite din viețile lor cele rele s-au bătut și la învățăturile dogmele, cele fără de Dumnezeu, Dumnezei din necinste făcându care să le fie ajutători patimilor lor. Ieșind apostolii din Ierusalim la păgâni, i-au adunat pe toți și răi și buni. Adică și pe cei plini de toată răutatea și pe cei care în mai mică răutate se aflau, pe care îi numește buni față de răutatea celorlalți. Text. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nunt și i-a zis, Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nunt? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slugilor, Legați-l de picioare și de mânci și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Dălcuire Intrarea la nunte se face fără alege, căci darul lui Dumnezeu pe toți ne cheamă și buni și răi, iar viața pe care o duc după ce au fost poftiți la nunte, celor care au intrat, nu va fi fără de cercetare, ci și prea multă cercetare face împăratul, celor care, după ce au venit la credință, se vor afla întinați. Notă. -mi. Ava Evagrei ne spune toate gândurile necurate, stăruind de noi din pricina patimilor. Duc mintea în stricăciune și pe ide, că și precum icoana pâinii se bovește în cel flământ din pricina foamei sale și icoana apei din pricina setei, tot așa și ideea buției și a banilor stăruiește din pricina lăcomiei, iar înțelesurile gândurilor și noastre ce se nasc din bucate zăbovesc din pricina patimilor noastre. Același lucru se întâmplă și în cazul gândurilor slavii de șaftă și a altor gânduri, iar minții necate de astfel de gânduri este cu neputință să stea înainte lui Dumnezeu să primească cumuna dreptății și de aceste gânduri, fi trasă în jos și mintea aceea ticăloasă, din Evanghelie s-a lipădat de bunul cel mai mare al cunoștinții de Dumnezeu. Asemenea și cel legat de mâști de picioare și aruncat într-un tuneric cel mai din afară din aceste gânduri, își avea țesută haina sa. Pentru care motiv, cel ce l-a chemat la nuntă l-a găsit nevrednic de o nuntă ca aceea. Haina de nuntă este nepătimirea sufletului rațional care s-a lepădat de poftele lumești. Continuarea Târcuirii Dei să ne înfricoșăm într-o noastră minte, căci de nu va avea cineva viață curată, la nimic nu-i folosește credința și nu numai că este scos afară de la nuntă, dar și în foc este aruncat. Dar cine este cel care poartă haine întinate? Cel care nu s-a îmbrăcat cu răstivirea îndurărilor, bunătate, cu iubire de frați. Deci, mulți, înșelându-se cu deșarte nedești, se că vor dobândi împărăția cerului și se vâră în cetatea celor ce stau la nuntă mari lucruri cugetând pentru ei înșiși. Iar Domnul, îndreptându-se către nevreni cu acela, ne arată două lucruri. Întâi de toate că este iubitor de oameni. Iar apoi, că nu se cuvine să o sândim pe vreo unii, măcar de vor crește în chip vădit, nu își vor mărturisi înșiși fapta. Domnul zice slugilor, adică îngilor celor dinuitori, să-i lege acelea mâinile și picioarele, adică puterile lucrătoarele sufletului. Căci în viacul de acum este cu putința a face și a lucra fapta bună, iar în cel ce va să fie, se vor lega toate puterile, lucrătoarele sufletului și nu mai este cu putința a face ceva bun, spre răscumpărare păcatelor. Iar scrisnirea dinților este căința care va fi atunci fără de niciun folos. Și mulți sunt chemați, că și pe mulți cheamă Dumnezeu să mai bine zis, pe toți, iar puțini aleși, fiindcă puțini sunt cei mântuiți, ce vrednici de a fi aleși de Dumnezeu, întrucât a chema este a estea lui Dumnezeu, iar a fi aleși sau nu este al nostru. Deci pilda aceasta mai vârtos pentru iudei s-a zis, căci ei au fost chemați, dar nu au fost aleși, pentru că n-au ascultat. NOTĂ Aici Dionisie din furna face următoarea într pentru zugrăvirea acestei pilde. Templul și pe din afară, pe deoparte, iudeii unii numărând bani, alții având înaintea lor boi și alte și aface, alții făcând chefuri, femei cu jocuri, cântece și tobe, alții răstruindu-L pe prorocul Isaia, alții băgându-L în groapă pe prorocul Ieremia, și de cealaltă parte a templului apostolii învățând și înaintea lor cei dintre păgâni, bame și și căzând către ei și sfârmându-L, iar în mijlocul templului o masă și deasupra ei un potir și un disc, și împrejur oștile îngilor și cetile tuturor sfinților, toți purtând veșminte albe și ținând în mâinile lor făcli, iar în mijlocul lor un om cu îmbrăcăminte întinată legându-i demoni, mâinile și picioarele și trăgându-l în iad. Și Hristos, stând cu îmbrăcăminte împărătească și patriarhicească îi zice într-o hârtie, prieteni cum a ai intrat aici fără haină de nuntă. Text. Atunci s-au dus farisei și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt și au trimis la el pe ocenicii lor, împreună cu Irodianii. în cuire Viclesug era ceea ce făceau și de aceea Luca-i numește Iscoade, iar Irodianii erau fie ostașii lui Irod, fie cei care socoteau că Irod este Hristos, căci după ce a lipsit stăpânitor din Iuda, și a împărățit Irod, ei zucoteau că El este Hristos. Deci vin farisei împreună cu aceștia ca să-L prindă pe El în cuvânt și ascultă cum vorbesc cu Dânsul. Text Zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. spune deci nouă, ce ți se pare se cuvine să dăm dași de cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, fă Arătați-mi banul de dajde." Iar ei i-au adus un dinar. Isus le-a zis, al cui echipul acesta și în scripția de pe el, răspuns au ei, Ale cezarului." Atunci a zis lor, Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu." Auzind acestea, sau au minunat și s-au dus. Târcuire Socotind ei că îl vor îmblânzi cu laude, îl măgulesc ca să-l facă să spună că nu se cuvine a dajde, și astfel să-l prindă ca pe un tulburător și întântă râdător al poporului împotriva cezarului. De aceea îi aduc și pe erudieni, care erau oameni împăratului, ca să-l prinde ca pe un scornitor de lucruri noi și spun nu caut la fața oamenilor și deci nu vei zice nimic spre lauda lui Pilat sau a lui Iron. Apoi îl întreabă, suntem datori a fi birnicii oamenilor și a da dajdie cum îi dăm lui Dumnezeu Drachma, sau numai lui Dumnezeu să-i dăm, iar cezarului nu. Dacă el ar fi zis că nu se cuvine a da cezarului dașdie ar fi uneltit Irodianii să-l prinde și să-l omoare ca pe Teudas și Iuda care ziceau că nu se cuvine a jertfi pentru numele cezarului. Iar Iisus, pentru că pe bani era tipărit chipul cezarului, îi supune pe ei zicându-le că se cuvine să dea înapoi cezarului, cele care sunt ale lui, adică cele care au chipul lui iar întru cele trupești și din afară să se supună celui care împărățește și întru cele dinăuntru și duhovnicești să se supună lui Dumnezeu. Se cuvine încă și așa să înțelegi. Se cade ca fiecare dintre noi să dea înapoi pe cele ale cezarului, adică pe cele ale demonului care stăpânește pe cele de jos, aruncându-le aceluia. Așadar, dacă ai mânie de la cezarul, aruncă înapoi demonului, mânie-te împotriva lui. Căci într-acest chip vei putea da înapoi și pe cele ce sunt ale lui Dumnezeului Dumnezeu. Sau fiindcă îndoit al avem trup și suflet, să-i dăm trupului ca unui cesar, hrană și acoperăm, iar părții cele dumnezeiești dintr-un noi, adică sufletului, cele cuvenite ei. Text În ziua aceea s-au apropiat de el ei, cei ce zic că nu este înviere și l-au întrebat zicând. Învățătorul, Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii. fratele lui se ia de soție pe cea vădvă și să ridice urmași fratelui său. Deci, erau la noi șapte frați și cel din s-a însurat ce a murit, și neavând urmaș a lăsat pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea și al treilea, până la al În urma tuturor a murit și femeia, la înviere, deci, a cărui din cei șapte va fi femeia, căci toți au avut-o de soție. Dălcuire. După ce a stupat Domnul gura fariseilor și a erodianilor, să le spitească pe ei care erau împotriva fariseilor și care nu credeau nici în viere, nici în Duh și nici în îngeri. Deci plăsmuiesc ei un lucru care niciodată nu se întâmplase. Că să zicem că cei doi s-au însurat cu femeia și apoi au murit. Um, dar al treilea nu s-a înțelepsit de la cei de dinainte de el și nu a lepădat însurătoare? Pentru a-l pune în încurcătură pe Hristos și pentru a defăima Învierea, îl iau pe Moise sprijin într-o plăsuirea lor și îi spun că au fost șapte frați, ca mai mult să bat jocurească taina Învierii și întreabă ei, a cui va fi femeia. O scurcaților, saduchei, a celui din va fi femeia. o Desocotim că va mai fi nuntă la Înviere, căci ceilalți nici nu erau cu adevărat bărbați după lege. Text Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă rătăciți, în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților au nas ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând, Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Nu este Dumnezeul morților, ci al viilor iar mulțimile, ascultându-L, erau uimite de învățătura Lui. NOTĂ Sfântul nou teolog scrie, Trupurile noastre se vor face duhovnicești, și așa zicând, asemenea, cu cele ale Îngerilor, când vor învia din morți. Căci dacă se seamănă sufletești și se scoală duhovnicești, cum spune cuvântul, și dacă în viacul viitor vom fi ca lui Dumnezeu, cum a spus Domnul, E vădit că vom fi asemenea lor, deși nu prin fire, ci prin cinstea primită. Târcuire. Conductorul arată că va fi în vieri, dar nu una mai trupească, așa cum credeau ei rătăcindu-se, ci Dumnezeiască și duhovnicească, Zice Domnul, pentru ce vă rătăciți nești în scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Toate ei sunt acestuia cu putință, cât și pe oameni îi face să petreacă asemenea îngerului. Notă: Viosul Petru Damaschinul ne învață. Cu siguranță, zice gură de aur, creștinul cel desăvârșit se va face întocmai cu îngeri. Cum zice Domnul, se înțelege la învierea morților, nu o veacul de acum, dar nici atunci nu a zis că vor fi îngeri, ci mai ca îngeri. Căci oamenii nu pot să își părăsească firea lor, ci ajungând ca și aceia, neschimbăcioși după har și izbăviți de toată trebuința, din necesitate, își au voia cu totul neatărnată și se află într-o veselie și într-o dragoste de Dumnezeu încetată, și se bucură de cele ce ochii nu le-a văzut. Dar aici este cu neputință să ajungă cineva săvârșit, precum va fi acolo, și primește numai o arvună bunătăților făcăduite. Continuarea și vezi înțelepciunea Domnului, aceia din cuvintele lui Moise se sărbuiau să strice dogma învierii și Domnul iarăși de la Moise îi spune pe ei zicându-le, n citit ce vi s-a spus voi de Dumnezeu zicând, Eu sunt Dumnezeul lui Abraham și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Deci, înțelege tu că Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor ce nu sunt, ci a celor care au ființă, căci nu a zis eu eram, ci eu sunt, măcar de s-au și săvârșit ei, într-un învierii, sunt vii. Poate vei întreba atunci cum s-a spus că stăpânește și peste cei vii și peste cei morți. Înțelege că morții nu numește acolo pe cei care au murit, dar vor învia, iar aici Domnul împotrivindu-se resului saducheilor, care învățau că sufletul nu este nemuritor, ci cum că se strică întru totul, spune Hristos că Dumnezeu nu este Dumnezeu al morților, adică al celor care, cum vi se pare vă să se strică întru totul, ci al celor vii, adică al celor care au suflet nemuritor și vor învia, chiar dacă acum sunt morți. Text Și auzind farisei că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă.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 În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Tălcuire. Cel care li spitește se apropie mânat de pisma cea multă, căci după ce a văzut pe saduchii rușinat și pe Domnul lăudat pentru înțelepciunea sa, se apropie ispitindu l că deva va adăuga ceva la porunca din tâi, ca și cum ar îndrepta legea, să afle ei pricină împotriva lui. Iar Domnul, drăutate lor că n-au venit să învețe, ci pentru că erau lipsiți de dragoste și mai vârtos, fiindcă s-avestuiesc și pismuiesc, arată că dragostea cuvârșește celelalte porunci. De asemenea, învață că nu numai în parte se cuvine să iubim pe Dumnezeu, ci cu totul pe noi unchi ne dăm Lui, pentru că pe aceste trei părți osebite cunoaștem că sunt în sufletul omului, partea sadurilor, cea dobitocească, și cea cuvântătoare, căci ca unul ce crește și se hrănește și naște pe cel asemenea, se aseamănă sadurilor, ca cel ce se mânie și poftește dobitoacelor, iar ca unul ce cugetă se numește cuvântător, deci vezi aici pe toate aceste trei părți însemnate, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, aceasta este partea cea dobitocească a omului, cu tot sufletul tău, aceasta a sadurilor, Că însufețite sunt sadurile, iar cu tot cugetul tău, aceasta este partea cea cuvântătoare. 3. Cea de-a treia a capetelor sale despre dragoste, anume în capetele 21-36, Sfântul Maxim Mărturisitor arată închip chip amănânțit și prealuminat cele ce mai sus le spune pe scurt Sfântul Teodilac. Așezăm aici numai capul 32, însă pentru bună înțelegerea acestui adevăr reproduce în anexa editorială 3 toate capetele amintite. Iată așadar ce spune cu Maxim. Dintre puterile sufletești, una hrănește și susține creșterea, alta este imaginativă și impulsivă, iar alta este rațională și intelectuală. De cea din tâi se împărtășesc plantele, ființele neraționale, pe lângă aceasta se împărtășesc și de-a doua, iar oamenii, pe lângă acestea două și de-a treie, primele două puteri sunt supuse stricăciunii, a treia se duvedește nestricăcioasă și nemuritoare. Continuarea tâlcuirii Iar porunca să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, tot sufletul tău și cu tot bugetul tău, se tâlcuiește astfel. Se cuvine a iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul, adică a lua aminte la el cu toate părțile și puterile sufletului. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă prin care ne deprindem cu bună cinstirea lui Dumnezeu. Iar a doua, asemenea, cu aceasta ne îndeamnă să facem oamenilor, cele care sunt după dreptate, căci două lucruri duc la pierzare, dogmele, învățăturile, cele rele și viața stricată. Deci, ca să nu cădem în învățăturile băgâni, se cuvine să-L iubim pe Dumnezeu, iar pentru ca să nu avem viață stricată, se cuvine să-L iubim pe aproape. căci cel care iubește pe aproapele Său, toate poruncile le împlinește, iar cel ce împlinește poruncile iubește pe Dumnezeu, pentru că una prin alta se întăresc și se alcătuiesc aceste două porunci și pe toate celelalte le cuprinde. NOTĂ cu maxim mărturisitorul, grăiește acestea. Pacea negreță sfinților îngeri se susține prin aceste două dispoziții, prin dragostea față de Dumnezeu și prin dragostea între altul. Asemenea, stă și lucrul și cu toți sfinții din veac. Deci, prea frumos a spus de către Mântuitorul. În aceste porunce atârnă toată legea și proroci. Continuare tâlcuirii Căci cine iubind pe Dumnezeu și pe aproape să o va fura sau va pomeni răul, va fi desfrânat sau va ucide. Acest învățător de lege dintr-un început a venit ispitind, dar din răspunsul lui Hristos, înțelepțindu-se, a fost lăudat de mântuitor, după cum zice și Marco, și privind la el, Iisus i-a zis, Nu ești departe de părăția lui Dumnezeu." Text. Și fiind adunați, fariseii i-a întrebat Iisus, zicând, Ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este?" Zisa lui, al lui David, zisa lor, Cum deci David în duh îl numește pe el Domn?" zicând, Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a treapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenut picioarelor tale." Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-a mai nici neva, din ziua aceea să-l mai întrebe. Tălcuire Pentru că îl socoteau pe el numai om, Hristos surpă socoteala lor și învață adevărul prin prorocia lui David, arătând că și Domn este propovăduind Dumnezeirea sa, dar zicând farisei că Hristos este fiul lui David, adică numai om, El le arată că David în Duhul fiind l-a numit Domn. Prin darul Duhului fiindu-i descoperite lui David cele despre el, dar nu se le de denumirea de fiu al lui David, ci arată că el ca simplu om din sămânța lui David se trage. Însă nu le pădându-se de a fi fiu al lui David, zice acestea, ci arătând că este mai mult decât simplu om, venind din simiția lui David. Iar Domnul îi întreabă acestea, pentru ca, sau zicând ei, că nu știu, să întrebe și să se învețe sau zicând adevărul, să creadă, sau neputând zice nimic să se rușineze și să plece, nemai îndrăznind să-l întrebe ceva pe dânsul.